Що ця маскулінна м'якотливість не тішила. Тож вона поквапилася забратися геть. Спроба вступу у ветеринарний інститут. Що це було? Данина селянським геном чи юнацькій звитязі на пасовищах вітчизни? Прунський згадував цю історію із соромом і сентиментом. Як виходець із радіаційної зони, він мав право вступати до вузу за співбесідою. Але педантичний декан не був би собою, коли би не вигадав додаткової перепони на шляху абітурієнта. Перед співбесідою кожен мусив написати невеликий твір роздум на задану тему чому я обираю цю професію, чи щось на кшталт того. У залі, наповненій чадом ветеринарної думки, Прунський разом з кількома такими ж пільговиками напружував творчі сили. Самозаглиблення сягнуло тієї межі, коли права рука не знає, що робить ліва, і навпаки. Отож, права рука Прунського народжувала текст незабутньої сповідальної краси, велику зоофілічну метафору. А ліва глобалась у носі. Таку диспозицію легко пояснити тією ж таки простакуватою генеалогією або рефлекторністю відрухів при повній внутрішній концентрації. Проте нині з висоти прожитої молодості Прунський розумів, що на те була воля випадку, адже світом правлять дрібнички, доленосні нісенітниці. Права рука Прунського саме завершила письмовий роздум, вивівши фінальні ініціали, коли ліва добула з тунелю Ніздрі вогку і тривожну козу. Тримаючи аркуш правою, Прунський підвівся. Наближаючись до кабінету декана, він гарячково пробіг очима по тексту в пошуках недоладностей. Пальці лівої руки в цей час забігали у безсвідомі траєкторії. Скачували тверду кульку, щоб відтак вистрелити нею вбік. Двері до деканових апартаментів були відчинені. Щойно Прунський ступив на цей поріг, тілесна координація полишила його остаточно. Ліва рука так і не впоралась із формуванням кульки, і керуючись рефлекторною пам'яттю пальців не припиняла свого павучого бігу. Консистенція? залишалося все ще надто вязкою. «Зачиняйте, сідайте», прогодів декан, сяючи лисиною. І тоді Прунський зробив фатальну річ. Переклав аркуш у ліву руку, правою ж захряснув за собою двері. Якби не ця маленька лажа, він, напевно, б став непоганим ветеринаром, відкрив власну практику, був би собі сам господарем і не опинився б у триклятушчому інформаційному комбінаті в цьому серпентарії інфи, де за офісом на прізвище Банч Педера, колишучи важкими грудьми, походжає між секторами і кожного разу Бачить, коли Прунський влаштовує собі надто тривалі перекури із западанням у легку литергію. «Я раджу вам повернутися. Вам платять не за стояння на терасі для курців, не за оброблення в місту кавового апарату. На ваше місце є десять претендентів, брехня їх значно менше». Я покажу вам звіти біржі. Покажіть, покажу, покажіть, покажу. Тільки нагадайте мені, нагадаю, не забудь, не забуду.